Коли ти поїхав від нас, я довго згадувала тебе і твої слова. Щось невловими промайнуло на мить у погляді ченця. Спасибі за пам'ять, ясновильможна панна, відповів він стримано, схиляючи голову. Я так само не раз згадував тебе, але скажи мені, яким побитом опинилися ви тут, у Києві? Адже пан отець твій служив у Переяславському полку. Тепер він уже виписався з полку і купив під Києвом хутірець. Ми оселилися тут назавжди. Під Києвом? Назавжди? Промовив якось занадто квапливо і тривожно Чернець. Так, назавжди, підтвердила Дарина. Чого це тебе так дивує? Від цього запитання Дарини Чернець трохи зніяковів. А обличчя його ледь помітно зашарилось, і він мовчки потупив очі. «Ми живемо тут уже більше, як півроку», – говорила тим часом Дарина. «І були кілька разів у печерах, тільки не знали, що ти тут. Господи, та хіба могло кому на думку спасти, що ти підеш у монастир?» Остання фраза вирвалася з Дарини з якимсь особливим болем. Молодий чернець не відповів і слова. У Келі знову запала мовчанка. Сумна мелодійна пісня ледве чутно линула здалеку. Ці ніжні звуки, немов шепотіли про щось далеке, втрачене, безповоротне. З грудей пане Дарини виривалося тихе, придушене зітхання. Скажи мені, — заговорила вона знову, підводячи значенця, що нерухомо стояв коло вікна із хрещеними на грудях руками, свій засмучений погляд. Скажи мені, чому ти пішов у монастир? Ні, ні, стривай, — промовила вона квапливо, помітивши, що найда, хоче сказати щось. «Ти говорив їм, що втомився від світського життя. Та я не вірю цьому, не вірю. Згадай тільки свої палкі слова. Згадай свої надії». Я, панна, втратив у них віру. Переяслав убив їх і показав, що всі вони марні і безнадійні. Чим же Переяслав винен? Якщо батько і наша старшина були не згодні з тобою, то ти ж не з тих людей, котрі піддаються і зупиняються на півдорозі. Якесь згори, певно, підбило тебе, скажи мені. По обличчю чинця пробігла болісна судорога. Він стиснув губи і обернувся до осяєної ікони. Червонуватий відблиск вогненною лінією окреслив його профіль. Або ні, стривай, не треба, мовчи, не говори. Квапливо промовила Дарина, помітивши враження, яке справило її слова «Прости мене, прости», – додала вона зовсім тихо і теж потупила очі. «Не тривож себе, ясновельможна пана, відповів Найда лагідним, але сповненим туге голосом. «Що було, те відійшло і не повинно вертатися». Дарина боязко притихла, у келі знову запанувало мовчання. Пісні вже не було чути, вона відпливла кудись далеко-далеко за синю смугу плеса, що пригасала на обрії. «Та що б з тобою не трапилось?» – заговорила знову тихим голосом панна. «Прошу тебе, не занапащуй себе, вернися до життя. Втіху дасть тобі батьківщина». «Ти так думаєш, панна?» – промовив Чернець якимсь особливим виразом. «А вже ж, а вже ж думаю, знаю, певна того». Скрикнула палко Дарина Вона підтримає тебе Вона відшкодує тобі всі втрати Немає такого горя на світі Яке б не загоїла вона Так, так, повторив Зеновинайда Немає такого горя Яке не загоїла б вона І я не залишу її І не перестану їй служити Ціле життя своє Але не постом і молитвою Хай це чинять інші, старі, каліки, сліпі, криві й убогі, перебила його палка Дарина. Вернись до того, до чого покликав тебе Господь. Ти ось уже два роки перебуваєш за цими стінами і не знаєш про ті страхіття, що кояться, ти чув, що казав пан полковник, і привелебний отець Ігумен. І Дарина палко почала розповідати найді все, що почула від отця Мелькіседека і Залізняка. Від хвилювання обличчя її розпашилося яскравим рум'янцем, очі спалахнули.